Bai, hori da, eh? hor, eh, planteatu dena da, bost euro jarri zen eh, gutxineko txat, bueno, eh, referentzia bat izateagatik, nion garbi dagoena da, ba, inbat talde, kedo elkarte, edo enpresa, kedo, bueno, ba, bestelako karpenak egiteko aukera izan dutela eta egin dutela. Eta beraz, hori ere, gogorarazi behartzaie, bueno, ba, alderdi horretatik, abantalla fiskal batzuk ere dituen neurreian, bain ba, zuzen ere hori ere ez, ez dela alde bat ustekoa. Berez, bilatzen da diruan noski nien bilatzen da erritarrok gure egitea, eta eta gure egiteko beste modua hori izango da, eta nola baita, bukatzen denean, ba, parte hartu dutenek, aukera izango dute, bertatik bertara, kanpandorrian, menes lekum nikiia magiko chat joko nuken horretan mm. ba, bizi alizateko ba, ba, esperintzia hori, ez. Bye. Eta nikuzte dut gainera dudan ezagutzaren arabera beintsak gaina esan dezaket benetan esperientzia badela. Bistan da diru bilketa dela elburua, nion, bigarren elburu hori ere oso importante dirutzen zaigu, haudazu. Askorentzat oraindik erreferentzia importantea dena e, berezikiji jai egunetan esango dugu edo espakizun hondiko e, momentuetan e, egiten den kanpai jotze hori ba, joaldioien berreskuratzea eta eta norberak e, balio txatematia, ba, ba, bilatzen da horrekin ez?